Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulina wa nazijina muhammeda wa ala alihi wa sahbihi wa sallamirrahim. Fara allahu gospodar suvi svetu wa nefasala wa ta'cala, na posti negallahu wassalamida muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, a zatim, pošlana vrachov, cienile sestre, assalamu -ra alayhi wa Allahu zhujiši nam zahvali šo opet. Ponovo omogućio da se saberemo na ovom mjestu, na ove halki, kako, kako bi smo izučavali Kur'an koji je abadil šanog vrata svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao posljednjim svom takle poslaniku. Mi smo dakle, danas je peti dan na ciklusu predavanja pod nazvom Nehmed Tafendija Hanđić. E, dan, Danasni naš ders je iz područja iz predmeta akidin, pa ja prepuštam dakle riječ profesoru <hle�> Vednom Simbašću. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya wal mursilin anbiina muhammadu ala alihi wa sahbihi jama'in vabati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nakon zahvore Allahu Đelešanu i salavata i salama na poslanika i poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam govoriti o akiri na i rekli smo, dogovorili smo se da ćemo govoriti o obožavanju Allaha Đelešanu u srce znači odjelima dijelima srca šta smo mi to dužni uraditi srcem I šta nam je vađi, odnosno šta nam je fars? Prošli put smo govorili o ihlas. Je l' tako? I rekli smo da ono kako se prevodi ta riječi najbliže je nekako iskrenost, ali nije to baš ono iskrenost, nego je ciljanost tim da ni jedno djelo ne bude pomiješano sa širkom, licemjerstvom i tako dalje. Danas ćemo govoriti o jednom dijelu srca ili jednom ibadetu a to je ljubav ljubav vjerujte mi kad sam pripremao ovako još pokušavao gledajući knjige ima posebne knjige napisane baš o ljubavi recimo jedna od knjiga koja je napisana to je pravilo o ljubavi koje je napisao jednete i nije na bosanski jezik prevedena je jednom Kajmova knjiga ba, Vrt zaljubljeni i bašće zaljubljeni, Rauda Tolmohebini, tako dalje. Sve su to knjige koje govore o, to, o toj temi. I mislio sam da bi možda bilo, ne bi bilo dovoljno ni da cijeli ovaj kurs iz, i časove i Akire posvetim o toj temi, međutim pokušat ću skratiti koliko god je moguće što je najvažnije što ono za nas važno ka, um, da kažemo. Šta je to ljubav? Kažu učenjanci da je ljubav pokretač svakog dijela. I u tome se krije ta važnost, važnost ljubave. I da čovjek u principu ništa ne radi Ako to ne želi, odnosno jedan vid, ljubav ima više stepeni i tako da. Ali nas ovdje interesuje ljubav prema Allahu Đelešanu. Ljubav kao uslov da bi naš islam bio ispravan. Ljubav kao uslov da bi naš islam bio ispravan. Pisac djelam Muhtesar min hađu kasidim to je knjiga koja je tek u prijevodu bit i na našem jeziku dostupna govorio je o tome baš i kaže nam sljedeći, poslušajte šta on kaže pa će biti jasniji koliko je to važno kaže znaj da je ljubav prema Allahu Đalešanuhu krajni cilj i poslednji stepen koji dostiže robu obožavanja Allaha Đalešanuhu Sve što je posle toga je plod ljubavi te. Dolazi kao posledica ljubavi. A sve što je prije toga propisano, tih ibadeta tako dalje, kao što je teoba, kao što je ovu, je uvod za taj stepen. Znači oni ona dijela srca koja dolaze posle su plod ljubavi, i posledica ljubavi. Kao što je recimo naslađivani ibadetima, kao što je strahom nadahđeno, kao što je pone iznosti tako da li to su sve posljedice toga. A ono što je prije toga kao što je te oba pokajanje, vraćanje Allahu džellešanu i ostalo, to je uvod za stepen ljubavi. A u drugom mjestu kaže znaj da je cijeli ummet složan kod seza da je ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku fars. Naći stroga dužnost Dobro. Šta podrazumijeva ljubav u ovom smislu kao ibadet, kao ljubav prema Allahu Čelešanu? Prvo podrazumijeva ljubav prema samom svjedočenju la ilaha ilu la. Drugo, ljubav prema onome što podrazumijeva svedočenje la ilaha ilaha ilaha. Znači ono što ono podrazumijeva da čovjek pokori se tome da ne odbija, odnosno da prihvati ono što traži se njega kad posvjedoče laj laj el tako dalje. I ljubav prema onima koji su prihvatili laj laj el Znači imamo nekoliko stvari da bi naša ljubav bila ispravna u slavu. Prvo, da volimo samo tu riječ, samo samosvjedočenje i to što ono znači. Znači, ne može ispravno biti svjedočenje la ila ila Ako čovjek kaže to, posvjedoči, a nakon toga mrzi namaz. Razumijete? Mrzi namaz, recimo. Ili bilo koji propis. Recimo, ja ću navesti nekoliko stvari, recimo, bradu. Ili nikab, recimo. recimo. Zašto? Zašto? ali pa ste ovdje će, namjerno sam naveo taj primjer da bismo nas razgraničili dvije stvari ima ljudi koji to ne vole ne zato što je sunnet nego zato što ne znaju da je to sunnet ili tako dalje i jednostavno takav, takvu pojemu pojemu takvi su neupućeni imaju propizanje posebe međutim kada neko zna da je to sunnet i mrzi to baš zato što se primjenuje sunnet na taj način To je u suprotnosti sa svjedočenjem njegovim da da, da nema Boga osim Allah. -đeža. Zato što je to Allah je lešano u propisu. Jedno je to ne raditi, drugo je ne raditi to, recimo. A drugo je to mrziti. I toga, recimo, kada spominju tamo vrste nevjerovanja, šta to čovjeka izvode iz vjere, kaže da čovjek mrzi nešto što je poslani za sedam donio. Znači, što je Allah je lešano upropisao, Drugi, recimo, primjer da čovjek mrzi post posvjedoči Laela Hedula ali mrzi post je to ispravno? nije ispravno jer svjedočenje Laela Hedula podrazumijeva da moramo voljeti i ono što Laela podrazumijeva a to su farzovi i vaadžibi koje je Allah Đelešanom propisao. Jel razumijete to? Dobro. ljuba prema onima koji su posvjedočili da laj je lajda. Na prvom mjestu tu se odnosi ljubav prema poslaniku s.a.v. koji je i donio lajda. I ono je to svjedočenje. I ono je neispravno ako se ne voli poslanik s.a.v.a. Mohamed. Recimo ima ljudi koji za sebe tvrde da vole Boga. Namjerno kažem Boga zato što su deci mo knjige koji sebe za sebe kažu da su Isao i sedmnici da su Musa i sedmnici i tako dalje i kažu da vole Boga. Imaju znači tu ljubav. Jel ta ljubav ispravna ako oni ne vole poslanika? Bilo kojeg poslanika sve? Nije ispravna. Onaj ko ne voli i se nam Njegovo svjedočenje da je Bog jedan nije ispravo. Onaj ko ne voli Musa, isto tako. Onaj ko ne voli Muhammeda, isto tako njegovo svjedočenje nije ispravo. Znači, ljubav, kad kažemo ljubav je uslov za, za ispravnost na ilahinu. To znači da moramo voljeti samo to svedočenje što ono znači, znači te farzove, vađibe koji su propisani i tako dalje. I ljuba prema onima koji nosi tu riječ, koji izgovaraju prema vjernicima. Tu je poslanice sada prvo, drugo, svi ostali vjernici. Zbog toga, kad kažemo vjernici, podrazumijevamo od ashaba do dana današnjega i do sudnjega dana. Zbog toga, neke sekte koje mrze ashabe, recimo, ima, ima nekih sekti koji ne vole asabe, ih i tako dalje. Da li je ispravno to onda njihovo svidoči? nije Mnogo je krnjavo. Zato što ne nosi u sebi ljubav prema onima koji nosi la ila ila ila a pogotovo prema onima koji su na svojim plećima iznijelili a to su saabe radi ljubava. Prema tome to ne može. Da, isto tako, mrzit, mrziti muslimane. Ko mrziti muslimana i tako dalje, ili više voli biti s nemuslimanima nego s muslimanima. To je također njegova svjedočenja krnjava, njegova ljubav nije, nije ispravna. Ima ljudi koji često kažu ovaj, nekad muslimanime prevare, ovi drugi ne. To su sve priče za sebe, ali osnova ljubavi mora ostati jer to je pravilo u vjerovanju Ehlusumneta i džemata, da se čovjek voli sve dok je musliman makar i grešan ali se ta ljubav umanjuje onoliko koliko je grešan ali ne nestaje to je razlika Jeli li ima pitanje ovec s ovim? je li ovo ovo jasno? gde e, nam recite šta, šta podrazumijeva ljubav prema Allaho Đališanu? ljubav kao i o to mi govoriti Šta podrazumijeva? Sad smo rekli. Mhm. To ćeš nam ti reći. Ovo što smo sad govorili, znači šta to kad mi kažemo ljubav je uslov za ispravnost la ilaha iloma. Šta to je podrazumijeva kad kažemo ljubav? Da šta? Da volimo sve poslanike. Šta još? Sve što je odalažen. Šta još? Znači, Kur'an ujednoj. Znači, volimo samo tu riječi što ona podrazumijeva. Volimo, znači, <clears throat> sve one koji su prihvatili. Ajde. Od poslanika srelem do sunnjega dobro interesuje nas jedna tema kako mi da dođemo do Allahove ljubavi koji je bio prošli put govorili smo o hadisu koji govori o tome i vidjeli smo nekoliko nekoliko stvari koje nas dovode odnosno, kojima dobijamo Allahovu ljubav Ibnu Kajim ih je spomenuo 10 Je li tako? Samo ćemo ih navesti da bismo se ovaj podsjetili i možda još neke navesti ovdje. Prvo, spoznaje Allaha Đalešanu. Znači to prvo. Drugo, spoznaje njegovi blagodati prema robovima. Treće, mnoštvo zikra. Dalje, iskrenost, učenje Kur'ana s razmišljanjem, mnogo na fila i tako dalje. To su stvari koje smo spomenuo. Ono što nas danas posebno interesuje kako da pridobijemo Allahovu Đalešanu u ljubav prilikom ibadeta samih. Znači to su opće bila pravila kako, ali mi radimo ibadete svaki dani vraćamo namaz, sad ćemo namaziti, možemo neko posti, nafile, dajemo zeka, dajemo sadaku i tako dalje. Interesuje nas da ti obadite, kako u tim ibadetima, s tim ibadetima da steknemo Allahovu ljubav. Jeli razumite o čemu govorim? Pa prvo rađanje tih ibadeta srcem. Prisutno srce Kako da budemo namazi pre suhni srca? Jeste li kad osjetili da klanjate namaz i onda nakon namaza ustanete a niste nešto puno lakši? Niste nešto puno rasterećeni? Da sad ustanete s namaza pa da, da su sve brige s vas spale? Dogodi se li tako da nekad bude ovako nekad onako? Kako mi to u namazu da napravimo Da svaki namaz uradimo srcem i da djeluje na nas na takav način. Jer ima učenja kako i smatraju pogotovo iz prvih generacija, da namaz koji čovjek nije osjetio nije ispravan, da ga treba ponoviti. Je bilo ih je koji su ponavljali kad bi klanjali namaz i onda izađeš iz namaza ništa, vratlim se i ponovo klanjam. Prvo uzimanje ispravno. Vjerujte, ima ljudi koji stvarno zbilja ne znaju uzeti abdest. Vidiš ih, ne znaju uzeti abdest. Griješe u tim nekim stvarima i naravno da njihov namaz ne može biti ispravljan. Ako ne znaš kako, nisi siguran kako se uzima abdest pitaj raspitaj se nije sramota bilježi imam Buhari bilježi imam Muslil da je Osmana radijel Allah među tabiinima tu su shabi ma shaba još tu su tabiinite najbolji najjučerniji dio umete sjedi i pitaju Osmana kako je abdestio poslanik sazavata znači ne pitaju ga o kamati o bankovnim sistemima o ovome o onome kako je poslanik abristijas i on uzme posudu s vodu i se pred tu poduči ih pa je opro šake. pa je iza pro usta i nos međutim treba na umu recimo gdje ljudi griješe kad je zapiru usta i nos nije dovoljno samo vodu ubaciti u usta i izbaciti to nije pranje mora se voda promučkati u ustima da bi to bilo ono što se traži u nas i mora se i zaprati i grlo preporučeno je zaprati oprati zube ako se ima četvice ili nešto ali nije obavezno a što se tiče nosa nos se mora oprati iznutra, voda mora ući u nos, ima ljudi koji operu samo ovaj dio dole ovdje malo nanesu vode, operu i ništa I ako uzmemo da je zaprati usta i nos ispravno vađi i na operu se ispravno, a da ste Voda mora ući u nos i onda se izbaciti iz nos. Zatim lice. Lice mora se oprati skroz kose. Do I dole ispod. I skroz do odavde duha neki čak zahtjevaju da se i ova restica mora oprati za zakačati. Sve se mora opratiti. Zatim, gdje ljudi greše kod pranja ruku? Ima ljudi koji misle da je dovoljno opratiti ruke ono na početku kad, i kad peru ruke do laktova, ne peru šak. Peru samo ovo gore, od laktova do ovde gore. Takav abdest je neispraven. Mora se opratiti ruke odavde. Ono prvo pranje je samo da bismo imali čiste ruke prilikom pranja ali sada ponovo kad nam se naredi ruke to ide od prsta do iznad laktova mora se lakat oprat zatim imamo potiranje mes uši znači poispravnije po mišljeni uši su fars zato što poslanice za nam kaže uši su dio glave šta znači dio glave svi znamo da su na glavi nego će poslanice da kaže dio glave znači propis za glavo kako godi glavu potrati Farz, tako i za uši. Znači, mora se opratiti cijela školjka. Svi dijelovi i vanjski dio školjke se mora zakačiti da bi bilo to ispravo. Nakon toga pranje nogu i ostalo su sve sunnete, adabi i tako dalje. To je prvi uslov da bi namaz imao utjecaja, da bi se obavio kako treba i da bi kao takav bio onaj koji nama donosi Allah o Drugo što treba uraditi Čišćenje od male i velike nužde tijela i odjeće Običaje kod našeg naroda nisu ljudi navikli da se peru posle male nužde Navikli su samo da se peru posle velike nužde A vađi bi je farzije oprat i posle male nužde posle male nužde. Jer koliko mohraće ima na tijelu ili na, na odijelu itd. namaz je neispravno. Na hutbi jednom prilikom bila je hutba Hati bi govorio o tim stvarima. Kako se treba oprati posle male nužde. Stariji čovjek jedan mi to zovemo Dida posle hudbe dođe i kaže sinko ja sam ostario kad ja nisam čuo da se posle male nužde treba obratiti niko to ne smatra nego uglavnom zna se posle velike nužde posle male nužde niko ne vodi računa o tebe iako je poslanik s.a.v. rekao u hadisu koji zabilježi imam Buhari i Muslimi da se u kaboru kažnjava čovjek ne zbog nečega što je bilo teško da to uradi a to je nečišćenje posle mokreće posle mokreće znači to se mora očistiti treći da bi namaz bio taj ibadet koji će nam donijeti Allahu ljubav treba pripremiti se za njega malo ranije pripremiti se za njega malo ranije. Četvrto, klanjanje sunnita koji su prije farze. Jer učenjaci kažu da je mudrost, zašto je poslanik za sredljem klanju, recimo, prije sabaha dva rekada, prije purnje dva ili četiri rekada, prije kindi je preporučio i tako dalje. Šta je mudrost u tome? Da bi došu i ta te pripremila za farze da se malo smiriš i da bi onda klanio fars, jer sad je namaz oko farsa. i sve što je prije što je poslije priprema i ti sunniti koji se klanjuju su svoje sna priprema za čovjeka da bi ušao namaz preman tako da to ne treba gubiti iz videa, jer nije isto čovjek koji dođe recimo klanja to i čovjek sam na sebi primijeti uđeš klanjaš i odmah kad su uđeš u safaru Dok ti smiriš, da, dok pođeš normalno disat, imam me završio. Kod kod nas moramo brže se hvala. Znači, to je vrlo važno. U samom namazu. Šta uraditi? U samom namazu. Prvo, lijepo je zauzeti desnu stranu safa, prvi saf. Jer je poslanik sasalem rekao da Allah i njegovi meleci donose salavat na one koji su na desnim stranama sa A kada dolazi na čovjeka ti salavati, normalno da ga činiš smireni, smireniji, spremniji da bude i normalno da će biti čišćiji kad izađe iz samog namaza. Drugo, da si svjestan da se obraćaš Allahu džalješanu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako bilježi Imam Buhari Muslim drugi nemojte pljuvati dok ste u namazu ako baš morate onda ovako poslije da uredite odjeću ili ispod stopala jer Allah dželle šanu se okrene svom robu dok je u namazu sve dok se on ne okrene ili dok tako nešto ne uradi znači i to treba isto tako imati uvidu i razmišljati o tome i to će čovjeku povećati iman ponekada može čovjek razmišljati o onome što uči poslanik sallalahu rehi veselama imao običaj kada bi učio nakon, naročito noću u toku namaza razmišljao bi o onome što uči i sve što bi mu se naredilo u tom ajetu da uradi on bi uradio Recimo, ako se o ajetu naredi da, da se slavi Allah, da se kaže Subhanallah. On bi rekao Subhanallah. Ako se kaže o ajetu da treba reći Alhamdulillah, on bi rekao Alhamdulillah. U toku namazas, tokom samog učenja, što ukazuje da i to učenje, može kod nas je to malo teši problem zato što ne razumijemo arapski jezik tako da, ali imamo drugu metodu koju su koristili neki učenjaci, a to je da su u toku namaza razmišljali o stvarima kao što su džennet, džennem, polaganje računa i tako dalje. Kao što kaže jedan od učenjaka, zamislim sa svoje strane, desne strane džennet sa lijeve džennem ispred sebe ovaj polaganje računa ostalo, padnem na sveždu i onda opet ne znam da li mi je primjen ili mi nije primjen. Dači razmišljanju o tim stvarima. Također je poslanik sa svešten preporučio da čovjek kada u sam namastane preporučio je da ga klanja kao da se oprašta s ovog svijeta, kao da neće više klanjati jedan namas. Da tako se postavi prema tom namazu. Dalje je preporučeno isto tako da čovjek razmišlja o onome što radi u toku namlazi. Pa recimo, simbolično stojiš i sve zane su ti ruke. Znači, stojiš, glava dole, pogled dole. Izražavaš time poniznost. Ta vanština trebala bi čovjeka da podstakne da je i unutrašnjost njegova bude ponizna i tako Pa ponovo kad se spuštaš na ruku, preklanjaš se tako, da razmišljaš o toj, o toj veličini, pa još više kad padeš na sreždu, da se sjetiš koliko si ponizat, koliko ono, ono veliki, još izgovaraš, padaš na sreždu i kažeš neka je slavljen moj najuzvišeniji gospodar. Ti na najmanje moguće mjesto najnižijem, a slaviš veličinu Allaha. I o tim i sličnim stvarima razmišljati, I onda uz Allahovu pomoć vidjet da će namaz biti ono što bi trebao biti da bi nas trebao dovesti do Allahovi ljubavi. To je isto i sa ostalim i vaditima. Znači sa zakatom da čovjek sjeti sa Allahove i blagodati prema njemu dok posti, dok obavlja hač i ostalo. Nastavit ćemo i šala, nakon pauze i kraće. Molim Allah daš vam da nas uputi na svakodom.